You want to get back on the court. And as your agent, I want to get you there. But we are in a lockout. There are no actual games to watch. You think these fools, these rich white dudes gonna let these sexiest sport fall by the wayside? This team's my family. I need us to be one big family again. Football is fun, but it don't sell sneakers. To move merch and inspire rap lyrics. They need Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kinautocast. Den väldigt semi-sporadiska, jag vet inte ens man kan kalla den för sporadiska, eh, podden. Om film och lite, lite allt möjligt där vi studerar olika fenomen och liknande. Eh, vet inte om det är folk som lyssnar. Statistiken säger att det gör. Folk det är konsekvent så är det folk som hittar till oss. Så jag får väl lita på den Statistiken att det han tar jag eh, Och det, eh, rösten som ni hör är är ju då Tim Claussen Och med mig som vanligt har vi ju Henrikström Hallå, hallå Och eh, en gäst som egentligen inte är, är Obekant för folk som har följt munväder Och kinema ja, Inte Kinematokasten tror jag inte äh. han har varit med i Faktiskt Så det är ju hans Kinematokasten oskuld Eller har du varit med Niklas Telt? Jag tror inte det, men jag vet att jag har lyssnat på ett avsnitt Mm. Ja. Det lyssnar inte på din podd heller. Ja, ja, ja, okay? Jag lyssnar på den. Ja, det säger mer om dig själv, timmen, vad det säger om oss andra <laughs> <skratt> <skratt> Inte ens Niklas lyssnar på sin egen nej, podd. Nej, alltså de, de pratar ju ständigt om hur de, hur de inte marknadsför den. Och Niklas han kör ju den traditionen starkt där och kör antimarknadsföring för den Så de, nej lyssnar inte på den. Mm. Underground som fan. Men Det är så svårt att säga varför mm. man ska lyssna Jag lyssna om du vill Lyssna inte om du inte vill, okej, okay, jag bryr mig inte Det är väldigt, det är väldigt punk det Ja, jag håller ju på att läsa John Lydons självbiografi Hans andra, så det kanske är det som har smittat av sig Möjligtvis, ja Ja, som ni har sett då när ni har klickat in på avsnittet så ser ni vad det är. Nu vet jag, nu kommer jag ju kanske, tiden kanske är något annat, men det är Netflix Sadaberg. Eh, demokratisering av filmskapande, det nya filmlandskapet, som man kan säga. Och det började som en idé eh, efter att man så. Eh, såg den här reklamen för High Flying Bird då på Netflix som är en ny film då från eh, Steven Soderberg eh, som är en eh, som är en helt Netflix original eh, vad jag förstår men de här eh, eh, bland annat ett som upp, alltid uppmärksammas sig att den är filmad på en iPhone eh, helt filmad på en iPhone vill jag minnas att den är eh, det är ingen, ingen Ja, in, ingen shot eller, eller video som är inte tagen på en iPhone och det. Ehm, och det, det, det är intressant, Väldigt rent galet knäppt. För jag menar, vem, vem kan filma en, en hel film på en iPhone? Det låter ju helt absurt. Eller? Ja, det är, det är det vi ska höra lite här. Ehm, och, och också diskutera filmen generellt här. Ehm, och det här är ju Steven Soderbergs andra Eh, andra film i samma koncept här med att filma på en på en, eh, på en iPhone efter då Unsane som kom förra året som är en skräckfilm med Claire Foy och det men eh, ja, är det någon som vill eh, börja och kanske bara kort summera vad High Flying Bird handlade om det kanske inte är lätt att förklara det för att jag tycker själv att den filmen är väldigt flytande i sitt narrativ för den Mm, jag kan göra ett försök. Mm. Mm. Den äh, handlar om en basketagent som och äh, det, det, det är mycket baskettermer här, mm. by the way, som jag inte riktigt förstår så jag, mm. eller vet hur jag ska översätta. Du kan förklara det för att... oss, så kan vi förklara lite. Vi känner ju till lite ja. mer. Vi tar, vi tar liksom den som kanske är minst insatt i sporten och, det, och förklarar den här filmen. Men jag tycker det är intressant. Jag tycker inte säkert Men... det är det vi kör på. För det, det är intressant liksom vad mycket man fångar där också som någon som... Mer kommer mm. från ett filmperspektiv och studerar den här. Och den här har ju. Ja. ja Fortsätter ja, ni? Ja. Mm. Eh, jo, det, det handlar om Ray, en basketagent, då, mm. som eh, har så här. värvat mm. en. en sån här. toppspelare. Eh, och. Eh, men, men den här toppspelaren får inte spela i den stora matchen då för att det är en sån här lockout mellan NBA då basketligan och eh, eh, Spelarfacket Spelarfacket spelar eller atleterna då mm. själva basketspelarna mm. eh, över uh, löne, löne helt enkelt en lönedisput mm. uh, var av då Ray's klient då Eric har, bl har blivit förbisedd uh. ja så so Ray kan någon ta över det här? Ja. <skratt> ja, alltså i, i, <skratt> Ray-advokaten Ja, ju agenten Alltså, och han ja, alltså, <skratt> det är Ja, precis Det verkar som jag inte har sett filmen för jag inte kommer ihåg vad de hette Men mm. då två. var eh, Basketsspelaren kommer inte få spela sitt rookie year För att det eh, är lockout eh, Ray försöker skapa nya Sätt för att bringa in Pengar så finns det en annan talang som Eric då, som jag översätter så var de ungefär som eh, liksom Larry Bird och Magic Johnson. Alltså att de var rivaler. Men ändå tyckte om varandra. Jag tror att Magic och Larry Bird uppskattade varandra. Mm. Jag får komma på ett sätt för att tjäna in nya pengar och så. Mm. Hela den biten. Ja, alltså det är ju... Det är som jag säger, det är det som jag också lite menar när jag såg den här filmen och jag insåg det. att Den här har, är ju egentligen en film inom filmen, om man säger så. Den, den handlar, ju, handlar ju om rent konkreta saker i NBA och saker som folk som kan relatera till sporten eh, kan. Men den har ju så mycket andra saker den vill säga den här filmen, vilket jag tyckte var intressant. Ja, absolut. Eh, visst, som sagt, den handlar ju om här Och hur han finular, finular Och eh, också försöker då, eh, Se om de kan Bryta det här dödläget Som är, för det är också det som stor del av filmen går ut på Det är att det här är en väldigt segdragen lockout Och just ruckiespelarna Och det eh, får ju knappt Ha inga pengar till att börja med De har ingenting uppsparat eh, De är ju helt nya av det Så de är ju mer, mycket mer desperata det. Så det är ju hela den aspekten och det och samtidigt som det är mycket frustrationer med systemet och, och egentligen att, liksom att spelarna är ju bara en är ju, är ju som bönderna i ett fackspel. Liksom de offras ganska med det med fördel. det är ju mycket systemet mot individerna och det. och det är ju också det som är hela, som jag menar i alla fall är poängen med med filmen och det också som han agenten där. Eh, om man då tänker med tanke på slutet och det. Så... Jag är nästan med dig. Okej, okay, vad, vad håller du inte med om? <laughs> det jag tycker så att jag tycker nästan. Eh, nu kommer jag liksom kläma mig som att jag är sportkundig. Mm. Det är väl i någon mån. Men att jag tolkar det snarare Om man jämför i basket är det inte lika frekvent med lockout som det är i hockey till exempel mm. Och i det här fallet så, så din essens var säkert likadan men att det blir viktigt för så att de som styr NBA mm. de ser att NBA är intressant är ju då de här karaktären Eric och den här andra talangen Det är ju de som gör att NBA blir kul De mm. här suitsen Som sitter och tar mm. besluten Det är ju inte de som gör att NBA blir intressant mm. För kopplat till NHL Det är ju inte Gary Bettman som gör att NBA eller NHL är intressant mm. Det är ju Sidney Crosby Och Kutcher och, mm. och, och ledarna Ja precis och det är det där, där håller jag med eh. Helt och hållet. För det är ju, är ju också det som också är en intressant analogi som de drar lite där. Och det här är ju, NBA är ju en eh, till majoriteten en afroamerikansk sport. Alltså en sport för, för den afroamerikanska demografin. Eh, det är en sport som de äger rent spelarmässigt eh, Och det och det, det, det nämner de ju lite, och det är intressant där att de spelar där har mindre agency och mindre, vad ska man kalla det för de har mindre makt och inflytande än vad till exempel de har i NHL, där där spelar facket har ett ja. stort inflytande och det, och det är en intressant parallell som de drar där för att NHL går i lockout ganska ofta för att facket tycker att de får få dåligt betalt, händer inte lika ofta i NBA och jag tror Soderberg drar de drar ju de parallellerna ganska ofta i den här storyn, lite om hur, hur egentligen de det hanar sliter som skid och som boskap mer eller mindre. Varför klubbarna så de, för dem deras eller de kan de kan dra ut den där lockouten för det, det handlar ju om business, det handlar om att kunna förhandla om ett TV-avtal först. men sen känns det ju mm. för det dra aldrig varit och samma mm. kamp. Ska man inte göra. Men det känns också som alltså nu tänker jag de verkligen mm. nba spelarna Steve Curry och, och de här mm de känns mer lojala än NHL-spelare för NHL är en medelklassport eller övre medelklassport mm. i USA man, man, man gör de, de är ju vana på ett annat sätt och mm. kunna sätta äh, äh, press och <skratt> liksom inom situationstänket få som de vill mm. eh, sen, sen är det ju också så när du lockar ut i NHL det kommer ju komma innan de nästa fem åren mm. allting pekar ju på det så då får man väl säga upp NHL-abonnemanget till ett år antar jag <laughs> men, det, men det, det som också var, var intressant med, med filmen var just det att för innan alltså min tanke alltid varit att ja men rookies de måste ju leva ett jätteflott liv mm. men sen är det som du säger så att nu kommer jag inte ihåg om de nämnde vilken, vilken draft pick han var mm. att, att han var first round Mm. Men att för dig som du säger Han har ju inte hunnit håva in eh, Shakir och Neil-miljonerna Så att säga mm. eh, Så att de vill ju bara att det ska Sätta sig igång och på så sätt utnyttja Man, De som det slår hårdast mot Är ju de är ju, så att säga Rookisarna mm. Skulle det hända idag i NHL eller i NBA Som alltså de stora okay. Steven Curry och LeBron och sen de, alltså de... De, de har råd att att dra ut på den där tills, tills de får som de vill Och det är ja. ju det är liksom, Den här hade ju inte varit lika intressant Om de hade, om de hade följt en stjärna I nej. Den hade inte varit en stjärna Det är ju, visar dem liksom att Nej det är inte liksom eh, det är, Och sen visst å andra sidan Så tänker man ja de här kommer ju bli rika ändå De har ju varit stjärnor i college Och det är för college sport i USA det Är ju också gigantiskt stor business Mm. Eh, och det. Men å andra sidan så tjänar ju de faktiskt inte De får ju inte tjäna Vad är reglerna är i USA är vi på college-nivå Så får de ju inte riktigt lön De får ju inte ha lön eller riktigt sponsorskap På det sättet, de får inte motta pengar På college-nivå Och sen har de ju mm. En entry salary också som inte En mm. och är det ju att De första tre åren Får du inte tjäna mer än 850, doll 850 000 dollar Det är ju mm. mycket pengar naturligtvis med de de tre året, ja, de, under de tre första åren så är det din årslön okay. 850 000 gånger 3 då. sen mm. kan du casha in mm. så att det är också en, en jobbig situation sen finns det ju bonussystem och så här. Jag, mm. jag är inte jätteinsatt på lönestrukturerna i NBA men jag antar att det ser något liknande ut tänker jag Jo men alltså det, det är ju det som det är, det, som, det, är det, det är i alla fall det som jag mest tog ifrån den här filmen var ju just det här med liksom utsattheten och egentligen att ta, ta en makt och sånt där för när man egentligen ser det där så ser man ju vilka de riktiga makthavarna är det är ju de här rika, rika vita männen som, som då till och med demonstrerar med Kyle McClashen där som den här klubbägaren är mm, och har om att, att han mitt i en brinnande förhandling så, drar, så ska han dra till Australien och visa, visa hur ointresserad han är på att förhandla och det, de borde medan facket är beredda att diskutera och det Men det är så bra han bara, han, han bara ja, men jag, jag drar till Australien och det och han är ändå så den som förhandlar åt, åt klubbägarnas vägnar ehm, han är representant för dem och, det, och han är inte intresserad av att förhandla och använda det det är just, just den där biten som var intressant egentligen hur de manipulerar och drar lite där och det är också det som man kan säga hela den man kan säga mini-twisten på slutet där. Eh, vi kan ju spoila den här lite. Eh, och nämna det jag hoppar över den här några närmsta minuterna där med då att han, agenten har ju manipulerat och fått den här förhandlingen. Eh, fått den och avslutat den här lockouten. I och med att han har gjort massa han har, han har gjort olika olika strategier- som den där hemliga matchen och liknande. Det här är ju sådana här koncept som är nya- för, för så folk som inte känner till sporten lika mycket och det. Men det var ju via sådana intag- som han lyckades så bryta det där dödläget- och lyckades så pressa klubbägarna till- att gå till fallningsbordet. Ja, men sen också innan vi släpper in Henrik. Eh, <laughs> men det här är ju också det som gör- det här visar på, nu ser jag inte att det är nödvändigtvis en 10 plus film jag tycker att filmen är bra mm. det är på detta sätt man ska göra idrottsfilm istället för att visa matchbilder och så, det är bara ointressant mm. Vis, De visar ju egentligen ingen tekniskt sett ingen basketmatch eller att de spelar de har ju någon där som, som skjuter några hoops så att säga, det är det mesta de visar i form av basket det fokuserar ju på karaktärerna och det stället Ja, och det var mycket roligt. Ja, det är men... det. För det blir oftast ganska så lamt och man undrar ändå varför, varför kollar vi på en sport här? Och det, jag, jag tycker med att använda sport som en backdrop är mycket intressant den är bara visa sporten så att säga. Ja men Det går i princip inte att göra en film om sport, men det är en annan fråga. Mm. Men eh, Henrik, om du skulle säga, vad, vad, vad har du fått ut av den här? Vad, vad, vad säger din anteckningar om det? <laughs> jag säger att ni, ni båda har ju fel. Mm. Det alltså. <laughs> Okej, okay. nu är väl inte snabbt. <laughs> nej, nej, alltså jag, men jag menar. Det, jag tycker att det är ganska som, som ni tog upp att de visar ju faktiskt ingen sport i mm. den här. Det är ju ingen basket i filmen per mm. se, vilket är. Tänker jag... För att den handlar inte egentligen om basket. Nej. Den handlar ju Nej. om... Äh, vilket... Jag, jag tänkte komma till senare. Så, äh, egentligen, men... Den handlar om... Äh, som du också sa, Tim. Mm. Och du också, Niklas. Att det, det är mer... Äh, som... Äh, vad heter Bill Duke heter Skådesen i alla fall? Ja, som säger, säger They så heter det inte Game at top of, on Top of a Game. Mm. Alltså det är spelet. Spelet om spelet, mm. så att säga. Ja, precis. Eh, och det här, är, det här är lite vad jag tycker att det egentligen handlar den inte om. Vare sig basket nej. eller sport Egentligen Den, nej, han, nej. den handlar om Steve, Steven Soderberg Själv och hur han Förlorade eh, Förlorade sitt jobb På filmen Moneyball Han <laughs> <laughs> är från början gjort den eller? Han var, han var signad på den Som regissör tror jag Men för eh. vara svin vara svinokunnig vem, vem var det som gjorde den sen när jag tappat namnet vad heter han Jag Ska se här. Lee. Bennett Miller. Bennett Miller. Okej. Okay. Just det. Bra är det för är du... gjort Fox catch för och, Manibal och... Mm. och ja, precis, Manibal och den här är ju ganska lika filmer och sätt, för mm. Manibal är ju också om spelet om spelet så att säga. Mm. Vad som vad som händer bakom kulisserna i alla ligor och alla mm. alla kontrakt management mm. Och strider och mm. de som sitter högst upp och styr ligorna. Jag vill ju bara få in en fot här säga att man ska tänka på också som, som jag la märke till att den som har skrivit det här är ju Terrell Alvin McCraney som också skrev Moonlight, Moonlight. Eh, um, som också har ett ganska tydligt budskap han, mm. det är lite så han skriver i sina projekt så eh, mm. det var väl Moonlight <sn 44> Jag ja, det stämmer. Ja, dels är ju filmen om slaveri också. Ja, ja men det, det var den poängen som jag kanske försökte gå lite runt, men den nämner lite. Är inte nog inte no med Bill är den mest uppenbara eh, manifestationen av det, men eh, också som sagt spelet med... om spelet och lite som sagt vi säger det är utsattheten där, där mm. spelarna egentligen är ja alltså inte för att använda det ordet igen och samma sak ja, som men. Bill Duke hade tvingat mig att säga någonting han har tvingat mig att, och och att säga den här frasen mm. men det det är lite om att de Bill är som Bill slavar för ägarna det de är varor att handla mm. med så att säga Bill Duke är ju den som spelar Race mentor okej okay. han är där, så ja, men du vet du kan inte nämna någonting om slaveriet antyder du på det Mm, så det så ska du säga And God loves all his Black people mm, Men alltså precis. han måste ju vara typ Två tjugo gånger nästan mm. Bill är en väldigt eh, Han har en närvaro Stort alltid Men för att röra en basket referens, Det känns ju att han ungefär lika lång Som Kareem Abdul-Jabbar mm. Som här för här övrigt var en väldigt lång man Mm och skriva väldigt bra texter om de inte är språkskrivna. Mm. Uh, anyone who mm. refers to the institution mm. of slavery mm. in front of me, particularly in reference to basketball and its mm. players must say these words, I love God and all of his black people. Mm. So... Och det är, det är ju en, det är en ganska intressant, det är jävligt intressant liksom citat med mm. tanke på... Uh, Ja, med tanke på hela temat med filmen och det och ja, jag tycker alltså. den det, det är inte som att det är, det är det som är den enda enda så att säga parallellen här och det är det som jag gillar med den det för hade den här bara varit en sån parallell så kanske så tycker jag att den inte hade varit lika effektiv det har varit lite väl on the nose <laughs> ja eh, för som du säger jag, jag, jag såg också Steven Soderbergh det här är saker som han har kämpat med hela sin karriär också och kämpat mm. mot systemet Mm. Han, han gillar inte att det är några få studios eh, Som sitter Det här är också någonting vi kommer att flytta mer in på det men Han, mm. han är ju mycket för demokratisering Hur det filmskapande mm. Vem som helst Det är också därför som man har filmat de här med iPhone Det är för att visa Att nej du behöver inte liksom En, en kamera i miljon, miljonerklassen För att göra en imponerande mm. film Och jag, mm. jag som ändå så Kollar väldigt mycket Går det mycket upp i teknik och det är jag, jag... Jag störde mig inte på något sätt på något. Jag, kunde ju se, jag, jag kan ju se att det är vissa saker med det... Men jag tyckte ändå att var, det var ingenting som var konstigt med sättet den var filmad på. Nej, jag tänkte inte heller på att det var en iPhone. Men det var nog mest... För... Det, är väl ändå, det är väl också Steven Soderberg som både klippt och liksom så att säga filmat den va ja, ja precis han, Men, klippt han, och han, har, han har använt alias mm. uh, på dem mm. ja precis mm. det, är, det är ju så alltså Steven Soderberg och Ray i filmen är ju samma person mm. uh, och som du sa det är ju därför han har valt att filma på iPhone det tekniska ett tekniskt ex experiment liksom som ska reflektera själva filmens och Steven Soderbergs personliga ideologi lite mm. så i, i det här. Mm. Det, äh, äh, jag, och så släpper den på Netflix också. Det, ja, det är ju en sån där ett finger mot, äh, mot Hollywood lite. Ja. Äh, och Men det liksom är också det. där kan jag tycka filmen feller lite för Steven mm. Soderbergh liksom att positionera sig själv mm. som en underdog och mm. samtidigt då i processen positionera Netflix som någon slags ja. underdog ja, det, det är, det är lite med och han har filmat det på iPhones som <laughs> definitivt inte liksom tillverkas Nej. som några underdogs Nej. direkt i. så så det blir lite hmm. då, det, då kan ju då kan ni nämna något som är intressantare då är det ju så, sådana som Sean Baker som filmade den här Tangerine på, mm. på en iPhone mycket intressantare, han var ju verkligen så här kom lite från inte från ingenstans, som han kom ju och visade också att det här eh, och visade, hade ju, det var ju om den tangerina handlar om eh, transscenen i Los Angeles mm. eh, LBTQ eh, mm. LBTQ nu kan jag inte hela akronymen där eh, LGBT eller HBTQ om man ska säga på svenska ja men det är också fler bokstäver efter det men jag har tappat dem nu. Ja, HBTQ plus brukar man väl säga ja. generellt nu mer, tror jag, för om ja. man ska... Jo, men ja. i alla fall, det där är ju en sån som John Baker kanske då är lite mer bättre för han är ju lite mer en än underdagen, också som sagt som du menar Steven Soderbergh som inte riktigt är någon andra i filmbranschen. Han har ju byggt upp sin egen Han har ju också Intressant är att han har själv investerat I de här filmerna eh, Också för att kunna ha den här kontrollen eh. Ja och det, alltså det Det hjälper ju, det gör ju hans case Lite starkare kan jag tycka Han har mm. inte i, Att han på har en ins egen som, insats i det här också Ja pre precis som Ray även har i filmen Alltså han, mm. han, han är inte På något sätt i, i, I och med sitt yrke och sin position inom det yrket är han inte direkt underprivilegierad. Mm. Så, men han är fortfarande i kontexten av hur, hur världen ser ut och hur systemet mm. är uppbyggt, så är han liksom. Mm. Han, han, är un, han är mer underprivilegierad de, än de flesta. Mm. Och han är den enda som eller är den enda i filmen eller ja, den, inte den enda i filmen men den hu huvudsakliga personen i filmen som är där för att höja rösten för mm. de ännu mer underprivilegerade mm. och äh, äh, det kör de ju väldigt starkt med i, i filmen just hur han, hur han inte verkar vara som, som sagt enbart intresserad på något sätt att tjäna pengar utan mm. det är att han äh, han tar gärna sådana här han har många sådana här hjärtesaker och sånt där som inte... Nu har jag tappat det där. Jag skrev ju ner det någonstans. För det var ju någonting han... Som de undrade varför han fortfarande brydde sig om. För det gav ju inte så mycket pengar. För det, det var saker för som... man hade gjort ett löfte till personens mamma eller något sånt. Ja, men det var också det. Men, och liknande att han verkade bry sig om, som sagt, spelarna. Mm. Och, och kämpade för dem istället för att enbart... Jag bara bygga som att göra dem rika och se själv rik i processen ja. um, men sen å andra sidan med, med, det, med det slutet där kan man ju diskutera lite också vad det betyder där lite att vi visa på något sätt att man, att man att han kan också rasera det här han har inflytande mm. nog till det ja, uh, precis och, och, och, och, och vad det är som är en signal till till Hollywood också det, och det är ju det väl också det som, man, som vi kommer gå in på där lite med vad det är som mm. händer just nu i filmbranschen mm. uh, och det, men det kan vi göra en ny, när vi har lämnat kanske mer High Flying Bird mm. som... Men det som också är intressant just, förlåt att jag har börjat i timmen när jag har suttit tyst för länge Ja, ja men jag var färdig faktiskt så. Det får inte bli som det här Oscars-avsnittet när jag satt tyst för att prata med Ruben Östlund, sen sen var jag tyst igen jag <gör> <gör> är en bra uh, snitt mm. jag måste ta eh uh, jo men det jag skulle komma till är så att det, det som det som mest gör den inte Nu är inte jag så kunnig med Söderberg och hela den här grejen. Mm. Men det som bara slår mig är att på ett ytligt sätt att hur mycket mer intressant Basket ska det är som sport än många andra för det det känns som det är liksom Lättare identifiera sig med basketsporten än till exempel mm. hockeysporten. Mm. Ja, men det är väl det är väl också det som ligger lite rent den historiska kontexten bakom eh, basket. Ja, ja. Som vi var inne på lite tidigare. Alltså jag är ju rätt säker, det är också därför som jag tror Steven Sorber valde just den här sporten av alla. Den, den, mm. man sa, om man flyttar den här storyn till andra sporter och det så har jag svårt att se vilken annan sport som skulle passa bra för det och basketfilmer är ju väldigt populära att göra film på av just den anledningen uh, mm. för den har väldigt mycket den bygger mycket, det är, det är en arbetarklass sport för det första ja. Ja. Uh, det, det är ju liksom det det, det är för väldigt många, liksom, man kan ju inte relatera till någon som spelar lacrosse på samma sätt Nej, eller baseball för den delen mm. eller, dock liksom. är lacrosse underskattat <laughs> själv gillar jag ju vattenpolo. Ja, Best. oj, det är ju, oj, det är ju verkligen det är verkligen, där. Ja. Krick, ja det, är det är Southern California sporten för för övre medelklassen där. Ja, okay. Nej, men det som, det som slår mig under den här när jag kollar filmen här, att sen, mm. Jag skulle vilja se någon jävligt skicklig skribent skriva en bok som handlar om liknande saker. Mm. Mm. Typ när vi nämnde Moneyboy till exempel. Mm. Om jag inte är helt dum i huvudet så är det en bok från början av Michael Lewis. Mm. Jag tror det va? Mm. Han hade ju kunnat skriva en sjukspörjsstory om detta. Det här kändes lite mm. som om det skulle kunna vara en Michael Lewis-bok. Mm. Mm. Mm. Ja, alltså det, det är ju kopplingen man gör här. Alltså det här är ju Money fast med, med en sport som inte är äh, som inte fått samma status som the American pastime då som baseball mm. har. Äh, mm. och, och även att liksom det, det liksom är en av USA:s största sporter egentligen och den är bärande liksom för, för hela den afroamerikanska kulturen i USA mm. Mm. Och, och som är liksom ändå en grundpelare i hela USAs historia mm. vare sig, sig folk vill eller inte liksom mm. det, men det är så och, och, och, och Steven Soderberg gillar ju sådana här historier om, mm. om personer som kämpar mot etablissemanget ja. på något sätt han har ju en lång ja, filmografi ja, det är, av det är såna filmer <laughs> ja, den, ja men, den, den. den här typen av filmer när man, ursäkta att jag började tänka tänka tänka mm. men när man eh, för jag har tänkt mycket på det just det med att ut, utmana etablissemanget och allting där, att det är mycket mer intressant att se den typen av filmer eh, Breaking Bad det är det vissa engagerade serien men där har man ju den delen i på ett sätt. Det är mycket mer intressant att kolla på en Typ. Modern family. Så klart. Men sen är det också det som. Om jag då får ut. Själv utnämna mig till sport. av oss tre. Mm. Det enda vettiga jag har gjort idag. <laughs> Nej, men, alltså för att De här. Om man ser dokumentärer till exempel, det är ju som vi har varit inne på. Det är mycket, mycket enklare att, att känna tillhörighet till den till exempel hockey eller vad som helst. Men sen är det också att i basket så är det sådana enorma, enormt fina historier som många gånger. Det här är ju en fin historia. Ja, det hade varit kul om det kom, men nu där det kanske kanske gör det, jag vet inte. Men en uppföljare till detta hade varit intressant. Hur gick det sen? Mm. Jag vet inte mm. om de nämner vilket lag, men jag tänker att i och med att... Det är nu är väldigt med... Det... Jo, de nämner ju lag, men det är ju något fiktivt lag, vet jag, för de mm. inte vill göra någon koppling. För att det är inte det som är poängen, nej, nej. Men det är inte men men... realismen. Det är ju egentligen bara nej. konceptet. Så. Men jag så jag har, de har ju ändå kopplingen med liksom vittnesmål från... Riktiga spelare Reggie Johnson, Reggie Johnson och Donovan Mitchell Och jag läser innan till här för övrigt Jag har ingen aning om vilka de här människorna är mm. Men ja, de är Men... väldigt eh, Framgångsrika <laughs> Framgångsrika NBA-spelare i alla mm. fall Som är akti aktiva spelare också mm. Ska nämnas så, Som tar ställning i Steven Soderbergs film så Vilket kudos mm. Den börjar okay. ju lite från det Han börjar med att köra ett dokumentärknep På den mm. Ja, är ja. riktigt där Och det, det är också det, det som Som gör, gör att det gör ju direkt Att man kopplar på att det är inte själva Basketen som är historien här Det är egentligen Nej. Historien, människorna och konceptet Och det som vi har varit inne på ja. Det är ju det som det är det Steven Sahlberg Han tänkte, nu ska jag göra en fet basketbollfilm här <laughs> på, Men för att hylla basketspelare också De, mm. de kan ju tänka på ett annat mm. sätt Som många idrottare inte kan Mm för nu när så fort du vinner titeln i USA ska du åka till presidenten av uppenbara skäl har ju där blivit lite infekterat nu mm. um, och det var ju många som LeBron var där och sa att liksom, ja liksom förklara varför han inte vill åka men nu ser vi inte Lakers ut och gå bra uh, men, uh, och hela den grejen, det är sånt också som gör det så pass intressant att man de känns som en av folket. Mm. Ja, men det är ju för att de, de är där. De, de flesta har ju ändå... Du, s, s, ni pratade om det här för... Enligt min inspelningsspår här är det typ en halvtimme sen nu. Mm. Att, att, alltså det är... Det är människor som kommer in från... alltså de här, vad man brukar s, brukade kalla alltså mina USA-referenser kanske mm. är liksom 20 år gamla men inner city mm. eh, skolorna, alltså innerstadsskolorna eh, de allmänna skolorna där in, ingen vill jobba och det alltid är stökigt och de, de kommer in på liksom stipendiat på college för, för mm. sina basketspelartalanger liksom och det har tagits upp mer jag, jag tror John Oliver tog upp det här för länge sedan också till och med att de, de uppmanas att läsa totalt liksom eh, poänglösa egentligen kurser bara för att samla ihop nödvändiga poäng så de inte blir utsparkade ja. och, sen, och sen hänger det hela på att de blir värvade till ja. bas, den nationella basketligan sen mm. så det här är ju folk som som är eh, överlag liksom, vad, vad var det du sa De är relaterbara De är, en av, de är av folket Så att säga mm. Ja, men Det är ju det är ju som många också har beskrivit och det. det är ju många som säger det Och inte på något sätt för att De säger att de direkt låger i zonen Och de sa om jag inte spelade basket Så tror jag hade varit i fängelse Och det är inte för att de hade något mm. kriminellt förflutet De bara sa det finns inte så mycket möjligheter För mig där jag växte upp var det någon, jag kommer inte ihåg Jag, kan, jag önskar jag hade citat på den Eller jag tror det är flera som har sagt det, att man hade varit i fängelse eller varit i trubbel Så så det här jag inte kommit därifrån på ett stip, Med ett stipendiat På ett fint college Nej. Eh, Så hade jag Och även om hade jag inte lyckats efter college Och blivit draftad så hade jag tvingats åka tillbaka eh, Och de, de, de att var, var, Vi kan hitta på att det är Eden för det bestämmer ju på honom <laughs> Ja. Ingen aning om där. <laughs> ja, men, finns det. där jag det bara det vita svettbandet som man lär ofta lärar med. Och att han var orimligt kort för vad spelar är, Han var en 83 typ. Orimligt kort. Nu kommer ja, men den. Men alltså du, du tänker Young Ming 229 eh och Shaq och ni är väl 230 typ. Ja, fast om man spelar point guard eller shooting guard så behöver man inte vara så lång. Men det finns en berörd dokumentär om den här så No Crossover i alla fall, den är fin. Finns det inte en konspirationsteori om att Yao Ming är typ framavlad för att Just spela det. basket? Jag gillar den. Den teorin går ut på att det var någon i Kina som kände att vi inte fått fram så många basketspelare. Tog fram två väldigt långa personer som hade som var bra på basket. Och sen då fick helt enkelt göra Yao Ming. Men han, var ju inte, han gjorde ju inte succé med Mycket skadebesvärda. <laughs> Direkt svag många gånger. Ja, alltså är man 229, det, det är ganska. Alltså det, mycket besvärda, det ganska ja. mycket hälsoproblem som mm. kan komma med sånt. Jo, jo så det, det är det Jag tänkte bara den, den konspirationsteorin är rätt märklig. Det låter mm. som en konspirationsteori i alla fall. Ja, mm. fast, på ett sätt hade det varit kul om det hade varit så. <laughs> Okej. Okay. Det den bilden vi har av Kina. <laughs> Staten avlar fram en medicin. Med de är nog en dagens Östtyskland och är ja. ja, för visst, det, det har ju hänt i verkligheten tidigare. Ja. Nu när du säger det, så ja. Det mm, kanske är något på spåren <laughs> Oh, men så, äh, äh, ja. Nej men som sagt alltså, Basket är en oerhört intressant sport Att göra film på mm. Vill jag bara säga mm. har vi någon då, Vill ni summera någonting där? Om, alltså, jag kan ju tipsa Basketdokumentärer om ni vill mm. <laughs> Det får, du, det får du göra i en kommentar där Så kan vi klicka in det uh, Aj, ja. Ja. Min sammanfattning är ju alltså, Egentligen att Filmen handlar om, om St Steven Soderberg Och hans kamp mot Hollywood Egentligen då, mm. Kamp mot äh, systemet generellt Kamp mot systemet alltså mm. det, det, Och individens kamp mot status quo och mm. att Kyle MacLachlan I den här mm. filmen Kyle MacLachlan men äh, säger mm. man väl, ja. Ja. är perfekt castad. Han är samma karaktär som han är i Showgirls, vilket mm. är sjukt underskattad och bra film. För mm. övrigt vill jag bara säga. Äh, och äh, jag, jag, jag gillar det mycket bra casting. Jo, ja, men jag, jag tycker också att det, det är inte det mest upplagda valet. Äh, det är inte nödvändigtvis, nej. Nej, men äh, han, han gör ändå så tycker jag. Han, han spelar den rollen utan att den ska på något sätt vara för du vet, karikaturaktig Som de ofta mm. skulle kunna göra där Det är just den slags roll mm. uh, Jag tycker inte att den känns som en karikatur Jag tycker att den känns ganska realistisk mm. För han är inte på något han... sätt bara, bara Någon ondrik, svit dud. Han är inte bara det Nej, alltså, han, är... har, han har också liksom rädslor det. Han har också folk som han har också chefer ja, ja visst Och sen, sen är han väldigt, väldigt, väldigt Slämmig och skärmig mm. på samma gång mm. Kyle McFlashland det är väldigt bra mm. att spela den. Mm, men vad tror på någon som en rik ägare, där, som, som kan få oh, ja. igenom avtal och det, men som liksom ändå så är sådär. Mm. Ja, det handlar om att tjäna pengar. Han var ju också väldigt bra i Desperate Housewives. <laughs> oh, ja. mm. Jag har inte sett det. Så. Och Showgirls. som sen. Och Twin Peaks. Ja, då ska vi ta hela hans okay. okay, grej. Han var med i Portland också, tror jag. Han var en av Ja, ja. Nu går vi ja. vidare här. Anyway, hur vill eh. du sammanfatta filmen till? Uh, ja, jag vill också nämna sist. Alltså, det är också det det är som du har sagt liksom mot systemet och, och att de har valt att filma den här Utan att, utan att jag vet inte om de någonsin Sa vart det här skulle vara någonting Den är ju filmen i New York vet jag ju Men jag fick mm. en östkust vibe från det Som också är ganska ställningstagande mm. eh, Att förlägga filmen där Istället för att förlägga den till eh, Nu är ju också basketen mer eh, Det är ju där den har sina rötter På östkusten Um, istället för västkusten. Nej. Och det är ju västkusten förknippar man med pengar, glitz och glamour. Uh, och det, men uh, för mig så, så är, det ju, är det ju det. Och sen med, med också som sagt Terrell, Elvin, McCrane så kommer ju också de parallellerna och det, det är ju liksom det går ju hand i som hand i handsken med med som jag har sagt Steven Soderbergs egna personliga värderingar och hans ständigt pågående kamp mot Systemet, och på något sätt göra den till någonting tillgängligt för alla. Mm. Eh, som en konstform. Mm. Och, eh, och som ett sätt att uttrycka sig om eh, världen. Yes. Här den är den här har någonting att säga. Och det är ju det, är det som gör att jag gillar att om man ska ta den bara som en film och det. Då, då får den, då skulle den inte få speciellt höga. Eh, skulle jag inte tycka den var på något sätt Anmärkningsvärd eller någonting Om man bara ser den som och det Och då får man, man får inte så mycket av den då heller Den verkar väldigt konstig då eh, Om man försöker, ja, då... att, om man försöker Ta det här bara som en ren film Och handlingsförloppet så är den Mest konstig För den har, den har en lustig pacing eh, Ja So, um... ja, i, i så fall i, i det fallet är det ju bara en film där folk liksom <laughs> går runt och snackar lite mm. och det en, det <laughs> uh, men, men det är ju inte det, det är ju det är en konstfilm en indie konstfilm liksom där mm. där och där subtexten även om subtexten är, är ganska, eller, ja subtexten undertexten i filmen det under, den underliggande meningen är ganska uppenbar. Mm. Så, så är det fortfarande. Liksom det. Mm. Ja, man, man tittar på den och, och måste tänka sig, ja, okej, okay, men vad handlar den egentligen om då? <skratt> Exakt. <skratt> um, ja Jag tänkte att jag skulle, skulle lite snabbt gå över på en scene och bara summera den lite i kontexten. Ja. Um, den liksom, kom ju lite med Egentligen inte så stor fan för det Förra året Och hade ju samma koncept Med att filmas på iPhone Med en skräckfilm um, Som också um, som också Om man tittar på trailern Så kan man få en uppfattning Och det är ju ganska tydligt att det är andra personer Som klipper trailen än den som har gjort filmen ofta så är det ju så um, för får man den så får man en helt annan bild av vad det är för film. För även den Nonsane handlar också egentligen mycket om kamp mot systemet Och mot folk som blir tvångsinlagda eh, Mot sin vilja och hur de kan manipuleras Det är en lite kamp där, det är lite som ett John Oliver-inslag som handlar om Om hur folk ja, eh, skämas in och tvångsinläggs För att de ska kunna mjölka på deras försäkring Mm. Vilket trailern inte alls hintar om eller någonting, Men filmen mm. Det här är ingen spoiler för en scene Filmen är ganska tydlig från början Att den inte försöker att vara Någonting annat mm. Konstigt och det Den har egentligen också samma teman Om frigörelse mm. Och stå på sina egna ben på samma sätt som det och jag, tycker, jag skulle säga så här gillar man konceptet Med High Fine Bird och de teman Så tycker jag också att Ansein är, är Någonting man må rekommendera Claire Foy mm. gör den rollen väldigt bra Hon har en väldigt eh, tudelad, alltså Delad roll där hon Ska spela båda både en väldigt sansa Och en, en person som förlor, delvis Förlorar förståndet lite när eh, Väggarna Så att säga eh, Blir tajtare så att säga, i, mm, mm. I rummet Mm. Jag vill inte säga så mycket mer när det är bara jag som har sett den. så mm, vi får äh. göra en uppföljare här. Mm. Jag kan eh, slänga in några snabba mm. andra Steven Soderberg mm. bara för att jag kan. liksom De uppenbara Erin Brockovich, mm. uh, Det vill säga Che. Mm. Uh, Che-filmerna. Mm. två stycken om Che Guevara, mm. uh, ifall det inte var tydligt på mitt uttal. Uh, Magic Mike. Mm. Sex lögner och Videoband mm. och, och, och även en av mina Favorit Soderberg-filmer Kafka mm. <laughs> En av hans tidiga mm. Han äh, långfilm till och med Ja, men jag skulle säga Även om folk som nog känner honom mest Genom Ocean's Eleven Så mm. har även den lite det temat Även om det är mer kommersialiserat Åh oh ja, äh. ja. Så har den ju ändå så det där eh, temat Även Contagion har ju det också Det är en film som också lite förs försvann lite i skjumundan mm. eh, Pandemifilmen Ja just det Det är Men... en av mest deprimerande pandemifilmer <laughs> Någonsin Som också har ja. väldigt mycket att säga Om Om, eh, om det ämnet och, och samhällsproblemen Med det eh, mm. hur det är systemet? Ja just det den, den är liksom en, en case mot, Som är starkt emot globalisering Kan man mm. säga Han är ja, Han är väldigt eh, Anti-status quo Helt mm. enkelt Steven Soderberg I sin, I sin body of work Så att mm. säga Och det, det tycker jag också Det, det behövs sådana här som visar För som sagt, jag, jag intresserar mig mycket sånt här För filmteknik Och det, och det är också mm. det avslutningen här innan vi Ta paus här Just det här med att filma den på Iphone Som, som är en demokratis demokratisering av filmskapen Oavsett hur man ser det oh ja. För det är liksom Du kan bara ta din telefon och filma Han visar det där Vi, I och för sig har han en eh, ja, skräddarsydd producerad eh, Objektiv Som alltså man har ja, att på den Som gör att den ser extra bra ut Den utnyttjar verkligen eh, Den där lilla kamerasensorn till fullo Mm. som de sätter på den där så de är ju, de är ju lite modifierade än de här iPhones Ja, det, är väl, det blir väl mm. lite samma som Dogma-manifestet syndromet mm. där att ja, vi har filmat den här på iPhones, mm. fast ändå inte riktigt mm. och, medan, och Dogma 95 liksom, bara, ja, vi, vi, ska, vi ska bara filma och inte mm. klippa utan allt som vi mm. filmar är i filmen, fast fast, <laughs> no, oj, vi, fast ändå inte för det går inte att göra en begriplig film på det här mm. viset. precis liksom. som tar lite genvägar och det, och det är ju tydligt mm. eh, ja. tycker jag på för sina ställen och det. Men det är egentligen så viktigast är ju som sagt ändå så att visa att det går att göra för att, för att jag tycker den, den är riktigt, jag, jag tycker den är snyggt filmad på sina ställen. Eh, det det, liksom, det visar det det För det är en del som bara jag, jag kan inte göra något för de här unga filmskaparna Som känner att jag måste ha så mycket pengar Måste ha den här kameran och det För att kunna göra det mm. det, liksom, det inspirerar också den nya generationen Och det att nej du måste inte liksom ta dyra lån eller maxa ut kreditkorten mm. För att ha någon bra kamera Du kan filma på det du har Och se till att fokusera på storyn och handlingen Och ha någonting att säga som mm. tänker folk inte så mycket på Hur den är filmad För det är liksom Nu kommer jag att lite på Som det är populärt att basha lite på Terrence Malick även om det är oförtjänt också Men inte liksom allting Att det är snyggt filmat Gör ju att det är en underhållande film Och nu tänker jag främst på en dokumentär Av Terrence Malick som jag tyckte Var lite väl Self-intelligent på sina ställen Den hänger kvar lite för länge Och det som man Förstod poängen. Mm. Det är liksom, för det har man bara liksom någonting som ser fint ut men inte har någonting att säga så spelar det ju ingen roll. Mm. För jag menar, sitter du, sitter ni oftast och tänker på att ah, det var en snyggt filmad film men så kommer ni inte ihåg någonting annat från filmen. <laughs> jag, är, jag, jag är för gammal för att <laughs> bara se, se snygga filmer och jag, jag, jag orkar inte. Nej men det är ju också, även om jag går intresserar mig för sånt där jag, jag, jag vill inte se en film om det enda folk kan beskriva den med är att den är fint filmad mm, det, är, det är inte ja. nog för mig att, att kolla på Det måste finnas någonting annat, det måste ha någonting att säga Ja, sägs? Jag, jag, jag, jag, jag, jag älskar Roger Deakins, hans filmer de han har filmat Mm. Men jag, jag, så jag har inte sett alla, alla de filmer För en del filmer ser väldigt tråkiga ut Och ser inte ut att ha så mycket Fan ha någon röst Så att säga Nej precis Jag är med på vad du säger mm. I am Och det är inte på något sätt för ner på Några de filmerna mm, Det är bara att de, de ser ganska standardmässigt som att jag har sett det förr Och då spelar det ingen roll att de är skitsnyggt filmade Nej vill man se något som är har skitsnyggt filmat så kan man kolla på Planet Earth. Mm. Eller ja, David Attenborough naturdokumentärer, helt enkelt. Mm. Eller A Journey of Space and Time, den där Terrence Malick. Ja. Eh, dokumentären är väldigt snyggt filmad och det, men, men det, det kan vara svårt. om Du ska ha druckit någon kaffe eller någonting innan du gör den. Den har inte riktigt. Den har ett litet team men det, den, hänger, den känns bara som att han har tagit snygga klipp och bara gjort det till liksom en, sin playlist där. Ja. Ja. Oh. Ja, nu vill jag se den. Den kanske finns någon, kanske kan utläsa någon super djup mening den, Eftersom jag gillar Terrence Malick har börjat gilla mer och mer. Oh. <laughs> ja, ja. om man gillar att titta på träd som blåser i vinden, för nej. Mm. Ja, jag känner att det blir en uppföljare På det här med <laughs> Ja, vi ska ta en Kort liten paus innan vi återkommer här så, åter så kommer vi att prata lite mer om Netflix Och inte bara Netflix och Bara generellt vad, vad, vad händer i branschen? Ja, men eh, vi ska gå vidare här Eller egentligen inte Vi pratar ju mycket om eh, Steven Soderbergs eh, Kamp mot systemet Och, eh, och liknande det, det har ju varit mycket För vissa i alla fall Alltså jag har ju följt det lite Jag har inte följt det så Jag ska vara ärlig, jag har inte följt det så mycket Som jag kanske borde ha gjort med tanke att vi ska prata om det Men det har ju varit en diskussion Här efter oscar Som jag inte kollade på det måste jag ha sett ta som en badge nu och säga jag kollade inte. Jag kollade inte heller. Det är därför vi inte har något Oscars i år heller. Yes, fuck it. Mm. Men i alla fall det blev ju diskussioner där för Roma som Alfonso Cuaron har gjort och är ju en Netflix-film eller finansierad av Netflix. Och, det, och den vann ju Oscarspriser och det Eh, och man eh, man menade ju inte att den skulle bli nominerad för Oscar för det här är ju inte en biofilm det här är ju inte traditionell film eh, eh, Steven Spielberg har ju rytit ifrån och bland annat eh, bland annat nu så ska vi ta möten och fråga om eh, om de här filmerna ens ska vara nominerade eh, och han menar att de, de, de, ska, de ska vara tillgängliga för en Emmy-nominering alltså TV eh, och det är ju Steven Spielbergs Eh, åsikt och det, han är ju gammal räv om man säger så <går> i branschen och det eh, och ja, det har jag ju fått med att tänka på det är ju ett väldigt förändligt klimat där det dels handlar om, det är egentligen det här vi ska inte prata om om både, både Netflix filmer och Oscar nomineras för det är inte det, det är egentligen diskussionen runt som egentligen är man kan säga makrodiskussionen av det här är ju att eh, ska de likställas? Eller spelar det egentligen någon roll? Liksom om hur Netflix-filmer bedöms och, det, eh, och liknande i ett väldigt föränderligt klimat. Eh, vad, är, vad har ni för några öppnande tankar kring det här? Om ni har tänkt på det. Jag jag mm. För det första tycker jag att Steven Spielberg, som baserat mm. hela sin karriär på att sno. Si snå alla sina idéer från gamla serials mm. inte, ska, inte ska snacka så mycket mm. fuck off gudjävel <laughs> oj, <laughs> oj oj oj vi, vi börjar starkt här och bara liksom ett röjd långfinger mot Steven Spielberg ja, ja alltså come on mm. det är väldigt mycket old man yells at clouds mm. på den alltså <laughs> ja men alltså det, det här är ju lite också Jag skulle vilja också dra in en annan diskussion Som har varit väldigt länge eh, eh, Som också Som inte är hundra procent relaterad Men liten Och så det har ju varit också den här traditionella eh, Den här eh, analog film Versus digital film Diskussionen Har ju också legat här väldigt länge Alltså om man ska filma på Traditionell kamera eller på digital kameror och det, och det är vissa som mm. mer eller mindre vägrar att filma på digital kamera som Quentin Tarantino mm. och Christopher Nolan är väl de två mm. mest kända. Ja. Eh, och Paul Thomas Anderson tror jag också eh, ja, filmar det, bara det. analogt också. är purist i den. Mm. Men vad heter det? Ni är ju filmexperter, jag är ju bara en uh, filmtittare. Mm. Alltså... Jag ser ju till dig lite skämsamt Tim där att jag tänkte vara kontroversiell i avsnittet men jag tror inte att jag kommer säga något lika våga som fuck off gubbjävel mm. det ska komma till att man undrar lite om filmskapare totalt dumma huvudet ja men alltså det, det, det är ju det som är problemet. det alltså. är ju bara töntigt Mm, alltså det här är ju, det här, egentligen mycket av den här diskussionen har ju också varit på annat för att eh, både dels filmbolag och eh, biografägare har ju varit, varit lite rädda här för vad Netflix och andra aktörer gör lite nu när det blir annorlunda distributionsmodeller som man kallar det. Eh, och det är också det Netflix film att en i skiter ju i det traditionella Systemet som har varit när man släpper en film så ska den ligga ett par månader. Sen ska den gå till video on demand och hela den processen, och sen släppas på fysisk media och digital media. Och sen kan den gå ut för syndication då. Så det är ju en tvåårsprocess oftast, eller ett och ett halvt tvåårsprocess när den har gått igenom alla de här stegen. Men mm. alltså då för Proving Point här de har resonerat, det ska ske på det traditionella sättet, det måste vara si och så här mm. okej, okay. säkert lite romantiskt det är kul att kolla på film men är alla traditioner så bra med det, alltså baserat på hur de resonerar, det ska vara som det var förr mm. Men, då kan vi ju lika väl alltså. Jag vet inte, alltså jag, jag känner ju alltid som Generellt med traditioner alltså Det är inte på något sätt för att man ska pissa på allting Som traditionen heter, men ofta så bygger Traditionen på något sätt att hedra Något gammalt som egentligen Kanske inte har någon relevans längre det är ju, Jag tycker det är ganska sunt att ifrågasätta Traditioner under Är, är det här relevant längre Och hela mm. den här bottnar ju Egentligen i en diskussion om Pengar Uh, filmbolagen vill ju tjäna pengar uh, de tjänar ju fortfarande mest pengar på den traditionella modellen de, de, de, jag säger så här de kan nog tjäna pengar på andra sätt det är bara att de, de är trygga med det här, de vet precis hur de kan räkna pengarna här, det nya sättet är svårt att beräkna pengar på och det är ju det som ska, ska förstöra lite det här och det för att uh, Netflix är inte på något sätt revolutionär, de är inte ens först på marknaden och det, men de används ju ofta som exemplet där Um. men alltså det som jag skulle komma till i min slutkläm var att om man skulle fortsätta bara hålla på med traditioner, det ska vara som det alltid har varit, då kan man ju ta, med deras logik, logik, då kan vi ta tillbaka mm. det, då skippar vi hela MeToo-grejen mm. då fortsätter vi att Harry Weinstein kan mm. göra vad han vill och, och, och såna här mm. saker och vi i och med att vi hade diskussionen innan där det, det, det nämndes eh, slavar då kan vi, kan vi lika väl fortsätta med det också för det, är ju, det var ju tradition för det var ju jättebra men mm. eh, det här visar ju bara på att hur oerhört eh, vilken års larmig diskussion det är för att mm. nu kan inte jag jättemycket om ekonomi Nej. men eh, mer än att man bör hålla en budget eh, men alltså <hör> man får väl anpassa sig efter hur marknaden ser ut, mm. tänker jag. Mm. Det är ju inte alltså... Om filmbolagen tycker att Netflix är såna eh, krös och sarr. Mm. Ja, varför inte se till att skapa någon egen tjänst då som kan funka? Mm. Eh, för, för jag menar, visst, det är som du säger Netflix var, var då inte först eh, och sådana här saker, men uppenbart uppskattar ju folk Netflix för mm. att det är en väldigt smidig tjänst ja, skapa någonting med er egna grejer då eller, mm. eller försök jag tror också att gör man en tillräckligt bra film så kommer man så kommer biobesöken eh, fortsätta alltså så enkelt är det ju mm. du kör med meritokratiargumentet där mm. Ja, det, det vet jag inte vad det är men okej okay. Jag kan tycka att det ligger en del i vad du säger också i mm. just det här med traditioner i alla fall. för mm. Tittar du tillbaka i Hollywood-historien, alltså hade Steven Spielberg levt eh, eh, under, eh, på 40-talet. Ja, han alltså varit eh, verksam filmskapare mm. på 40-talet och hade han garanterat ställt sig på... Eh, amerikanska högsta domstolens sida i när de mer eller mindre stämde varenda filmbolag i Hollywood för att de körde alltså monopolmetoder mm. där de hade en distributionskedja direkt från filmstudion oh, och neråt till Paramount, eget uh, ägda biografer ja, ja precis Det ja, hade Steven mm. Spielberg definitivt mm. ställt sig emot hade han levt då Men nu ställer han sig Liksom på, på Paramount-sidan Så att mm. säga när det kommer till Filmbolagen och Netflix Och det är ganska Det är ganska ja, Det är ganska kaxigt för en snubbe Som började som en moviebrat Och argumenterar mm. liksom för eh, Film Filmkonst och. Alltså film ja. som konst och så vidare Jag bryter ut och. från Ja. och det är den som Steven Spielberg han, han kom in i branschen genom att liksom förnuligt liksom, för, liksom bara hänga på liksom, jag kom inte på vilken studio Lotte, vad han hängde på han hängde där tills han hängde kvar och blev erbjudet jobb jobb, han var intresserad det är, liksom, det, är, det är liksom det där lite rebelliska i dem, det var ju Steven Spielberg George Lucas och Fransford Coppola de var ju lite rebellerna som, som, bröt, som bröt emot traditionerna i Hollywood och insåg för att den ska kunna utvecklas så måste det hända någonting nytt. Och skapade Precis. hela den här high concept-modellen som lever kvar än idag. Och det är väl kanske nu som jag hoppas att det, nästa våg nu kommer hur det ser ut. För det är dags nu för en förändring. Ja, det här absolut. gör inte det. Och jag menar, det här gör att fler filmer når fler människor. Och det, och det har ju ja. både sina för- och nackdelar. Men rent generellt så gynnar det ju tittarna och det som får mer att se på. Vi, har ju, vi är ju liksom i content overflow redan nu. Alltså mm. det översvämmer med content. Vi har liksom mer än någonsin att välja på. Det hade man inte liksom när våra föräldrar var unga. Nej. Där var det liksom de som gick i biografen och det hade ju de valt vilka filmer det var. Det var inte så mycket B-filmer som nådde hit till Sverige om man inte bodde i kanske i, i Stockholm. Precis. Och där var det också begränsat Och det, det är urval man kunde se Och det är innan VHS är nu tänker jag på Specifikt Ja precis VHS var ju också ett starkt steg mot demokratiseringen utav, av det Att till och med liksom de mindre aktörerna Kunde komma in och det ja. och, och Och vilka ställde sig emot det ja. Om inte paramount-typen ja. av folk liksom Till en början Ja, som de, ville stämma ni... Soni liksom för att de tillverkade beta max och mm. så vidare. <laughs> ja, och sen vill de ändå vara i framkant sen när de insåg att det här nej, det här försvinner ju inte. Ja. Nej, precis. Oj, vad lukrativt det här, kunde vara. Mm. <laughs> ja. och, det, och, man, och biografägna tror ju också att, liksom att det här nu har du slutet, de har ju trott det när, när, när tvn kom, och de har trott det när VOS kom. När internetet kom, och Biograferna och är fortfarande kvar. Mm. Ja, de har liksom överlevt ganska mycket grejer Och det visar att det fortfarande är Den, den har ändrat så lite Vad det är för någonting som går bra i biograferna ehm, ja. Och det, det är ju en helt annan man kan, Det kan man ju diskutera i läng längder om, om Om det är okej okay och, och liknande För ibland kan jag själv bli besviken Att vissa filmer inte går att se biografen Att de finns ja. Som Roma till exempel Den gick ju, den gick ju här i Norden på, I storstäderna Ja. Alltså i huvudstäderna mer eller mindre gick det några under en vecka Eller någonting sådär visar om en specialförställning av det. Men de flesta ser ju roman till exempel i på, på Netflix. Ja, precis. Jag tänker väl att biografer mm. vid det här laget mm. bör väl ändå vara liksom en kulturell institution mm. som precis som teater är. Jag menar mm. man har ju inte klagomål och teatrarna går ju samma gamla pjäser om och om igen, hur, hur ofta liksom, jag menar, dramaten kör ju tartuff och de där ja. gamla pjäserna liksom, varenda gång ja. de byter de, ja, de kör samma pjäser så fort de byter liksom anställda där, så kör de samma pjäser om och om igen och är det är ingen som klagar på, så, på Nej, det och, de, och teatern var ju äh. väldigt emot biograferna till att börja med de trodde ja. att biograferna ja, kom för att stjäla deras business Ja, och det kanske de, så... gjorde, kanske de gjorde lite det men teatern hängde kvar ändå så de var fortfarande en marknad ja, ja. jag menar det är ju en institution så varför skulle inte biograferna kunna vara en institution där de kör samma typ av filmer ändå för mm. alltså, man kör biospektakel och mm. sen finns andra biografer, precis som det finns andra typer av teater där man kör lite andra grejer mm. och jag, jag, jag ser inte varför det skulle vara ett sånt problem att Netflix finns vid sidan av där folk mm. kan titta på en annan typ av film Eller liksom ja, vi flera säger... typer det är mm. Demokratisering som du säger mm. Och det, det gynnar ju, i slutändan så gynnar det ju oss som ser Och konsumerar det här för att använda fackterm Ja, Steven Spielberg verkar ju vilja få det till att det, det är inte film det är ju contentarna vad det är han mm. säger, liksom, att det är inte film om det inte gjorts för en biograf och, mm. eller ja, för det om jag det till... är gjorts på Netflix är ja. det ingen riktig film och alltså... därför ska de inte ha Oscars mm. så alltså, jag, jag kan ju också argumentera för nu vet ju jag liksom vad, vad han menar med tv-film och det, det är väl det traditionella man såg det som, men jag tycker väl hela den grejen börjar bli väldigt förlegad <hör> den börjar den inte helt borta ändras som made for television filmer som, som gjordes som en grej och det nu är det ju som, som streaming och det och då är ju frågan vart den gränsen går men jag tycker väl att den delen börjar väl bli förlegad och det skulle inte förvåna mig om den försvinner som kategori snart uh, det, det, det kanske inte nu men om tio år kanske uh, det här nu tänkte jag som Emmy och att, och att man ser hur man ser en tv-film jag menar uh, mm. tv-film såg sig som låg budget Eh, och det är nu, är det bara som en film det blir som en b d film som... ja, alltså, jag ser inte mm. det, idag liksom, vad skillnaden skulle vara mellan mm. en biofilm och en en, en Netflix-film liksom. mm. jag menar var, alla de använder ju använde, liksom alltså de här stora cineastiska aspect ratios och sådär för att mm. alla har ju jättestora tv-apparater hemma. Mm. Jag menar man, har ju en man kan ju ha en bioduk i vardagsrummet och kolla på en Netflix film. det är ju inte, mm. inte Remingtons stil vi mm. kollar på liksom i våra tv-apparater eller, mm. eller Mord och Inga viser som är liksom gjort exakt för Mm. Det lilla, lilla traditionella tv-formatet. Liksom. Jo, ja, men det, det är ju precis som, som du är inne på där. Alltså det, skillnaden har ju har ju suddats ut mellan tv och film också. Mm. Eh, formaten och det har ju blivit väldigt mycket. Alltså tv-serier börjar ju i hög grad. Och man, man visst, man kan ju argumentera, men de börjar ju mer eller mindre likna filmer i sitt utseende och produktionsvärde. ehm det har blivit en demokratisering. Det har blivit billigare och lättare att göra det. Så det är också där skillnaden är med format Och det. Även nu börjar man ju utforska det här med tv-formaterna. Det måste nog de vara 20 minuter, 40 minuter. Det börjar man ju gå ifrån. För det är liksom de formaten har ju varit för ett tv-schema baserat på reklamer och liknande. Ja, det. Så det är många nu som har börjat och, jag vet inte om ni har märkt det, men det är ju. Olika längd på dem Och det är inte som att det alltid är någon fast längd På avsnitten heller in i en serie Nej, det är det inte. De kan ibland hoppa 10-15 I vissa tillfällen extrema tillfällen till 20 minuter Plus minus skillnad Precis Jag tror den tydligaste var den här Sabrina Den hade väldigt ja. Barrierande längd på sina avsnitt Ja där hade det Det var det. <laughs> Lite whiplash där. Vad tänker du? Ja, men det var lite... Det hoppade från 40 minuters avsnitt i en timme och 10 minuter nästa mm. avsnitt. Liksom det. Mm, men det, det är ju också det som, som man kan diskutera där. Som, är det någonting som måste äh, måste det vara på det sättet? Mm. Alltså, det och det, jag, jag tycker också det är helt rätt Alltså ett avsnitt måste ju vara det liksom, Tidigare har vi fått skära bort en massa saker För att det ska passa det här exakta minuttalet Det måste vara ett helvete tycker jag Det känns ju inte så där konstnärligt När man ska tvingas ta bort en scen Bara för att den, bara för att den får inte vara för lång mm. Så ähm. <här> Ja men äh, Det är ju det som är liksom, Hela den här definitionen Vad som är tv, film T-serie och det ändras ju hela tiden och det. Eh, och det Och vi har ju också många röster här som, eh, som vi har Jag tycker nästan den intressantaste rösten här Är ju Paul Schrader Mest för att han representerar den gamla generationen eh, Paul Schrader skrev ju Taxi Driver eh, Så han, han är ju av den gamla skolan eh, han, eh, han skrev ju det Jag vet inte jag ni att jag ska köra hela citatet här. Det är ju ganska lång citat från han skrev på, uh, på Facebook. Kör. Sure. Uh, han sa så här om the Netflix-debate. I have no animus against Netflix. Ted Sarandos, netflix det då, is as smart about film as any studio-executive exec I ever met. Distribution models evolve The notion of squeezing 200-plus people into a dark, unventilated space to see a flickering image was created by exhibition economics, not any notion of the theatrical experience. Netflix allows many financially marginal films to have a platform, and that's a good thing. But here's my query. It involves first reform, though, also Hans' the film. Uh, so Sam, First Reform was sold at a bargain price to A24 out of Toronto Film Festival. Netflix, which could have snapped it up as easily as, as it swats a fly on its ass, passed, as did Amazon, as did Sony Classics and Focus. But A24 saw a commercial path for this austere uh, aesthetic film. As a result, First Reformed found a life. A24 rolled it out through festivals and screenings from 2017 to 2018, and it survived. Not a big moneymaker, but profitable for A24 and a jewel in their crown. Would First Reformed have found it this public acceptance if Netflix and scooped it up at, say, twice the price A24 paid and dumped it into his larder? Perhaps Bird Box and Kissing Booth can fight their way through the vast sea of Netflix product to find popular acceptance but first reformed unlikely relegated to film esoterica a different path my proposals komma med förslag här uh, för club cinemas Alamo Drafthouse Metrograph Burn Center filmform det är lite nischade uh, konst konstfilmsbiografer to form det alliance with a two streaming väldigt sober sätt att se på det det är liksom inte det ena utesluter inte det andra eh, tänket som vi har pratat lite om nej det är väldigt alltså det är en väldigt ge genomtänkt Mm. Liksom, äh, take på äh, ett väldigt genomtänkt inlägg i debatten så där, mm. äh, vilket ja, det är rimligt från, från en moviebrat kille mm. liksom. ja men det är alltså Paul Trader är ju Steven Spielberg, Spielberg generationen och han verkar ju inte mm. ha någon, han har inte någon åsikt om verken eller och Nej. just med First Reform som är en konst, mer en konstfilm den, den hade ju inte, förmodligen inte haft riktigt samma succé på Netflix eventuellt, det vet man ju inte Så de körde ju den istället med att spela den på många konstfilmbiografer och filmfestivaler och det, för där hade den sin publik Mm Och de, den tjänade in de pengarna och det, men som sagt inte de här stora slantarna och det Och det är det som har varit svårt för i synnerhet som jag tycker är en viktig diskussion för mindre filmer och independent filmer och det som har det väldigt svårt att hävda sig på biografer och biografägare vill knappt visa dem för de, de drar ju inte in stora pengar Nej. de säljer ju inte ut säten och eh, ser inte popcorn åt biograferna nej, precis <laughs> um, och det är ju också det som betyder då att ja, men det finns ingen som är intresserad jo det finns ju en marknad för de här filmerna och det är ju det ja det gör ju det och det, och det finns även på som sagt Som jag menar Nu hans förslag och sånt där Men jag menar Criterion är ju lite för Cineaster och folk som är lite mer Konstfilm yeah. ehm, Och det är men jag menar de, att de finns till exempel där skulle det finnas i någon ny streamingtjänst eller bara någonstans där man kan se de här filmerna som inte alls blir premierade som skulle försvinna i skymundan på Netflix Netflix mm. är ju mainstream de ja, stora ja. serierna och filmerna mm. som vi känner igen, det är ju inte där som du oftast hittar någon liten film. Nej det, det, det verkar inte Netflix verkar inte ha det intresset att vara den Nej. tjänsten de är mainstream-tjänsten. Och, och det är inte på något sätt för ner på Netflix. Men det finns då att det finns många olika aktörer och det. Men de kommer väl att checka upp varandra. Och så blir det som Hollywood mer eller mindre blir nu. I synnerhet när 20th Century Fox då kommer att fusionera med Disney. Oh ja. Ja, ja, ja det, mm. det, det, det, det är ju alltid var den här typen av mm. marknads... Experiment brukar leda till liksom mm. i slutändan. Mm. Eh, så. Wow, fria marknaden. Det funkar verkligen. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Nej, men jag hur som helst. Det... Nej, det, det, det är kul. Det är intressant tycker jag i alla fall. Att det blir en sån här reaktion. Liksom. Mm. Man, man tänker någonstans ibland att, äh, vad äh, sitter Steven Spielberg och, mm. och Tarantino och Nolan liksom och bara, jag skulle aldrig filma digitalt och jag tycker minst inte Netflix-filmer eller riktiga filmer, men hörni, vad håller ni på med, mm. inte ni, b ett, ett, ett, ett, ni som var rebeller, liksom, mm. lite så i början ska ni sitta här och jäsa nu mm. bara som. Ja, men de blir, det blir på något sätt som, som, som baklängestank och, som, som, som, baklänges -tänk och som, så. Här, det var ja. bättre före grejen. Och det roliga är att han har ju sagt så här, att han har, han han har ju sagt att han kollar ju, han har ju inte Netflix tiden och han han har sina Nej, VHS och DVD men så tänker jag väl fan, DVD är ju digitalt. Ja, det är du. <laughs> Nej, men bara för att det var acceptabelt när du var ung och växte upp och det precis kom och det. Det, ja. det lyfte så här, då, då känns det bara som en gammal gubbe Då Tycker till exempel en som jag vet hade omfamnat de här möjligheterna som, som var ännu eh, en, en regissör på sin tid som alltid följde med i bräschen och, och ville experimentera och se vad ny teknik och nya möjligheter kunde ge. Det var ju bland annat Alfred Hitchcock. Mm -hmm. Han, oh, gillade ju, ja. han gillade ju ny teknik Han älskar om det kom något nytt som kunde förbättra Både hans berättande och om man kunde nå En annan publik Ja, precis David Lean var väl också så Vill jag minnas Ja, ja Han var ju en det stor påtalare för CinemaScope Till exempel som ja, som, som format aldrig riktigt slår igenom Men lustigt nog hänger namnet kvar än idag Det säger väl en hel del ja. Det här breda formatet Som vi känner igen Uh, det är ju bland annat, David Lane var ju bland annat en av de Som populariserade det uh, Den tekniken han var inte den första eller pionjär Men han var den garanterad en av de som Gjorde det formatet populärt oh, uh, yeah. wow. Med sina episka vyer Ja <laughs> yeah, precis Och det är ju det som, som Som man blir lite besviken på också Som sagt när folk som man har sett upp till <laughs> blir sådana Ja. gubbar som bara nej vi gillar inte det här nya vi gillar inte Netflix jag tror Nolan hade väl också uttalat sig om det att han aldrig skulle intressera sig för någonting i Netflix-stil nej och det är ju okej okay, fair enough det är inte hans grej så mm. eh, kö, kör din grej då men mm. jag menar du Ändå. Du, du, du är ju konstnär ändå mm. va? Vad är det med det här som är, är så antikonst konst mm. Inom samma konstform mm. du jobbar i liksom. ja, Varför jag menar... vad, är, vad, är, vad är problemet jo, Jag menar Jag tror ju som Alfonso Cuarón Med Roma. Han hade ju liksom nog inte alls fått den här hmm, Fått den här möjligheten Tror jag. Om det här hade varit en traditionell biorelease så tror jag inte den liksom hade varit. Den liksom en eh, spanskspråkig, svartvit film. Ja. Eh, och Netflix så ju chansen. De vet ju vem man Alfonso Cuarón är. Jag vet att han, han är en visionär filmskapare. Han, han har ett uttryck och sitt eget språk. Ja. Eh, de visste ju liksom det där att det här är ju någon film som vi kan premiera och visa fram. Och de körde ju på och slog på stort med den här Roma för att ja det här, så kan man ju tycka vad man vill det är ju en konstfilm ändå så som låg på Netflix jag tycker, jag tycker fortfarande när ligger på Netflix jag tycker det är en konstig match jag det tycker inte det. riktigt att det är sånt där de brukar premiera annars nej, ja, men det, det, det dukar ju mm. med, med jämna, mm. med, med lite mellanrum och där. så kommer det ju någon sån där mm. eh, ändå, Roma är mm. ju lite i sitt slag, det är ju, mm. kan jag tycka vad jag kommer ihåg också men Mm. Men. Det är ju hjärt, liksom om Netflix. Är liksom mainstream streamingtjänsten och sen ändå oh, by the way. Vi gör Vi gör ganska tunga nya indie filmer. också ja, Och eh, icke ingenspråkiga. Som jag tycker ja. det är en viktig. För att inte sudda bort suda bort alltså vissa ja, nationella identiteter det men um, det, det är väl också en bra grej som inte bara med Netflix utan det är också att internationella filmer och tv-serier premiäras på ett sätt som de aldrig har gjorts förr mm. Medan Netflix lägger ju upp en hel del utländska serier och det är som, som på som är deras headline serier mm. och sånt där oh, ja. och det, det, tycker jag, det tycker jag är intressant det. Det, finns, det är ju fortfarande många som är motståndare de gillar, de gillar inte när det inte är engelska blir så här, oh, det är ett konstigt språk um, om det är tyska eller vad det nu är, om det är en tysk film eller serie but, uh, that's a James mm. Rolfe eller Angry Video Game Nerd but, uh, when mm. I see a film I want to see it, I don't want to read it mm. <laughs> ja men du menar jag även här i uh, jag läste några som inte ville se som inte var intresserade av som skrev seriöst på någon tysk serie att de inte gillar för de inte gillar tyska språket så här, den ser intressant ut men jag gillar inte Riktigt det, tyska språket Det är inte riktigt min kopp te Okej ja, Okej okay. okay, men då skiter du i en film Bara för att om den är på tyska Det ska vara engelska okay. det, är, det är på något sätt den här liten Liten xenofobi sen Så att säga För, viss, det, för det... vissa språk och för lite förfrämmande språk Ja jag tycker jag kan, Det är ju lite konstigt Att mm. säga uh, det där språket är inte mm. i min smak. Mm. Vad, vad betyder det? Ja, ja, men det är också. Ja, ja, men, som engelska, här... engelska är ett jävligt märkligt språk för dem, den som ja. inte kan det. Men jag menar, har de här människorna sett Battle Royale? liksom mm. hur, hur störande är inte den filmen i hur liksom mm. de hur i sättet de pratar och hur den mm. filmen sedan översatts till engelska och svenska mm. och det, allt de säger i den filmen låter jättedumt när det är översatt men man kan mm. ju ändå sträcka liksom sitt arma sinne till att fatta att ja okej okay, det här är en kulturell brygga som liksom mm. det, det, det, är in, det är inte så svårt att komma över om du anstränger dig lite och liksom komma av Nej men det är ju det är det, och de har kanske varit som ett annat förhållningssätt och andra kulturella ramar, ja. ramverk och det. Så. Niklas, Va? vad har du att mm. säga? Du har varit tyst rätt länge nu. Ja. Jag eh, funderade lite på kommande släpp på Netflix. Mm. Eh, nej, men alltså, den här diskussionen är väldigt, alltså inte en diskussion. Den tyckte jag var ganska intressant. Med diskussionen i sig, det, alltså, det är så meningslöst. Man kan ju sammanfatta det rätt bra som ett... Mm. Ja, det, det var bättre för. Men sen mm. tänker jag så här att... Kan det vara så här att... De här namnen ni har nämnt, Spidberg och de här andra mupparna kan det vara så att de känner kanske att deras tid är på väg måste på väg att försvinna då måste man ha det intresset fortfarande i liv och säga sådana här MUP-uttalanden mup mm. så kan det vara konspirationer uppskattar man ju mm. men, men jag menar, ja. Ja. jo det ligger ju mycket i det, att, det är de, att alltså deras de kanske ser sin, sin det den synen de har på mm film och filmunderhållning och det här mm. som de alltid främjar på Oscargalan som mm. Movie Magic och så vidare det, mm. eh, att det är på väg att ändras lite och de förstår inte riktigt de kan inte relatera och vill inte relatera mm. riktigt ja, men de, de uttalas ju också du vet, i, i linjer som ja, men jag skulle jag, jag gillar jag ger inte tanke på att någon ser min film på en, på en mobilskärm Nej, precis. Och till det mm. säger jag bara... Fuck you, du bestämmer mm. inte hur folk ska se din film. Nej. Men sen... Det är... alltså, he... ja. Hela den här diskussionen är ju lika meningslös... Som det var när det började bli aktuellt med ljudböcker. Mm. Att eh, du kommer inte få uppleva det. Du, jag vet inte om du fortfarande, Henrik, kör mycket ljudböcker. Men att eh, diskussionen som då var är att... Du mm. kommer inte uppleva det på samma sätt... Eller mm. ha det lurarna istället för att läsa orden i en bok. till är lika i mm. det. Jag menar, boken har, boken har ju ändå så varit utsatt för ganska många olika saker. Och den hänger ju fortfarande kvar. Ja, ja men det är det jag, jag menar. Annars är, är inte så... död på något sätt. Den är ju i högst grad levande. Oh, ja. Nej, men och, och det var det jag menade som jag sa där innan. Att någonstans tänker jag ändå att personligen resonerar så att. Om jag ser en film som, som släpps på Netflix. jag tänker okej, okay, den här låter intressant. Då ser man den. Mm. Skulle High Flying Bird gå upp på bio. Mm. visst, här i Karlmar sänder de ju inga bra filmer. Mm. Mm. Fuck that shit. Men, alltså, hade man kunnat se den Är den tillräckligt bra film på bio. så tror jag ändå att de flesta går dit. Mm. Sen är det tuntigt att säga så att, ja, jag är min och kollar på mina VHS mm. och DVD och jag tänker, ja. Mm. Men. Ja, vem bryr sig? Men. Jag tyckte också en intressant poäng var det någon som hade svarat tillbaka på typ Steven Spielberg och de här motståndarna mot streamingtjänster och sagt såhär har förklarat att jag bor väldigt långt bort ifrån större städer och det jag har inte tillgång till en biograf som kan visa de här filmerna som kan visa Roma någon vecka och det för mig så kan jag se de här filmerna hemma och det och för mig känns det som att jag får tillgång till det man man tror på något, ibland säger som att man tänker att alla bor i städer eller någonting. Mm. Och tillgång till det. De här streamingtjänsterna gör det möjligt för det så länge du har en internetuppkoppling. Som de flesta mm. har. Och näten blir bara en bättre och bättre täckning. Mm. Så länge du har liksom en okej okay där så kan du se dem. Och du kan se dem mm. på vilket sätt som helst. Du kan se dem hemma, du kan se dem på väg till din jättelånga jobbpendling. Kan du se ett avsnitt av en serie. Jag ser många när jag, när jag sitter på bussen så kollar på som kollar på någon serie eller någonting, för det är en lång pendling eh, och de vill fördriva tiden med något, för det är olika vad man gör, och det jag gör ju inte det men det, det är ju vad man själv vill ju vill spendera sin tid på när man pendlar väldigt mycket, det är ju, folk pendlar ju väldigt långt nu för tiden också så. Ja, alltså det, det visar ju liksom bara på det, det, det, är ju, det är ju nästan klass, eller ja det är klassförakt är det ju mm. från deras sida och och liksom inte ens ta i beaktning att mm. ja, just det, alla kanske inte har råd att gå Nej. på bio eller har tillgång till att ta sig till biografen lite smidigt mm. och den här diskussionen har ju funnits i Hollywood innan mm. när liksom suburbia växte fram i USA på 50-talet och folk slutade gå på bio för att mm. de bodde i förorten liksom. mm. det, så nu kommer den tillbaka Jo, ja, men och, det... och då har de mm. mager att sitta där och säga, de som liksom växte upp ändå på många 50-talsfilmer mm. att säga, ja ah, det är ju inte på riktigt om man inte ser det på bio mm. alltså far åt helvete mm. alltså, jag, alltså jag, jag kan ju se det liksom, bio, bio är speciell, men det finns ju så mycket annat om man ser det på en dataskärm eller på en liten, liten ja, femtums mobilskärm och det det är ju en helt annan upplevelse. Det är, det är, ju inget, det är inte det som det är ju ingen som argumenterar emot det. Man kan ju göra det. Man kan ju bevisligen se uppskatta någonting på en liten skärm såväl som på en stor bioduk. Ja, absolut. Mm. Alltså, om man nu ska prata om movie magic på det här viset då, mm. då skulle jag vilja hävda att det, movie magic ligger liksom... Det har ingenting att göra med... Eh, hur stor skärmen med mm. hur bra ljud du ser och upplever filmen med. Mm. Det, det är ju det är ju själva kärnan av filmen som är movie magic liksom. Och inte, mm. och inte om det är IMAX eller inte. Mm. Det, är ju bara, det, är ju bara, det är ju bara liksom mm. förnissan så att säga. Det, det, det är ju det, det polerade. Mm. Men det Det är ju inte det viktiga. Liksom. Mm. Det är ju inte därför folk vill uppleva film direkt, tror jag. Mm. Det är ju för verklighetsflykt och ja, eskapism och, mm. och ja, att uppleva något. Jo, att förlora sig i något. Liksom. Mm. Och det kan du göra var du än sitter. Mm. Ja, men det är Bara det som... du har en skärm liksom, ja, som kan och det. Ja oh, och oh, det, det är fantastiskt det. för Sen kan man ju sitta och prata om Samhällsproblem och där, Men det gör man ju inte när man sitter på busståg Det är vad man själv väljer att spendera Sin tid på på bussen Och det tekniken har gjort det möjligt Att göra ganska många grejer Jag, kan liksom, jag kan liksom sitta och betala räkningar på, bus, på bussturen hem Istället för att göra det när jag kommer hem Eller att ja. som förr i tiden gå till banken Och göra det och i kö. Jag kan sitta och göra det på bus, bussturen hem Och så är det <coughs> redan fixat Mm så det är, det är liksom det Det ändrar sig hela tiden Och det, ja jag gjorde ju När jag gjorde mitt, min c uppsats här För att, för att flexa här lite och bragga ja. då, då studerade Läste jag om medievanor och sånt där Och den, den där siffran ökar ju bara Mer lavinartat Och det, det de glömmer ju det när man ser medievanorna Det var här var, det var här Danmarks Radio då som hade gjort en, Som gör varje år en, en studie Med medievanorna och där var det ju Jag tror det var då när jag gjorde den Så var det 2016 års data då Och då var det ju Jag tror det var som 30-40% procent Som huvudsakligen konsumerade sitt Via tablets och mobiltelefoner mm. Mer än Via traditionell tv Det är ganska hög siffra ändå Som generella befolkningen ser så mycket Och nu vet ju att den här delen av världen Är mer digitaliserad mm. och det, Men det är ändå så ganska intressant När, när, när snart en majoritet börjar att konsumera på det eh, ja. än att sitta hemma och konsumera allting där Precis mm. Wow har du Det känns som, känns som att vi sitter och löser världsproblem här nu Eller, eller vi känner, känner oss smart i alla fall Har du någonting Niklas tilläggande? Jag sitter mest och undrar varför jag inte har läst din CE-uppsats ännu <laughs> Ja, du, du har inte riktigt bett om att den ska laddas ner. Jag bad om det, men på mitt sätt. Ja, jag var inte ens färdig med den då. Nej, exakt, men du borde ha det beaktande. Men det var det jag sa. Okej, okay, nu vet jag vänskaperna. Ja, nej, men nej, skämt men... då. Du kan sända den till mig. <laughs> men, nej, jag tycker det är en ganska tråkig diskussion. Mm. Ja, det blir ju det. Som du säger, ja. Men det är alltid kul att höra gamla gubbar uttala sig och tro att de är så smarta och intelligenta när de egentligen bara borde vara tysta. Mm. Ja, det blir lite den. Jag menar, uh... jag menar, Martin Scorsese. Nu har han jobbat Martin Scorsese gör ju en film för Netflix. Mm. Den kan nog bli jävligt mm. intressant. Mm, alltså, The Irishman där. Så, mm. så han anser ju inte det som ett problem Och som man ska se så har jag ändå Så vet jag väldigt ödmjuk Och ändå som sett förändringar Och verkar ha ja. hängt med i tiden Inte som vissa andra som verkar Fortfarande göra samma grejer som de gjorde I början av deras karriärer Ja precis <skratt> mm. Och det är ingenting det är så Och det är inte på något sätt att vi, vi säger ju inte när, när, när Henrik säger far att helvete till Stens Spielberg Så säger du inte att du ska bojkotta <laughs> eh, hans filmer Nej. fast då, då kan ju jag mm. säga det, jag är ju ibland mm. en vän av bojkott. Mm. <laughs> gör det, testare. <laughs> ja men kolla vad gjorde Steven Spielberg senast, liksom Ready Player One mm. och, och så jämför vi med jag vet, Alfonso Cuarón mm. med Roma eller ja uh, yeah, whatever man, man man ser ju var, var och en av dem mm. står lite vem, vem som vilka filmskapare som är intresserade av att gå framåt och vilka filmskapare som mest blickar tillbaka på mm. sina nostalgigrejer. Ja, och det är och bara, lustigt det för Steven Spielberg hade ju ändå så väldigt mycket i början där när han började göra lite olika saker och det och sen nu är hans karriär mest ja, retro... Ja. Jag kommer att tänka på en faktiskt rolig anekdot som innehåller lite Henrik också. Okay. Jag ska se om Henrik kommer ihåg det Högst troligt inte. Det var på gymnasiet Henrik. Du vet gymnasiet. Ja. Du vet. Ja. Så minns att det var vid ett tillfälle. Extremt internt så sa Gene Simons någon gång att Kiss skulle sluta eh, spela in musik om eh, folk eh, fortsätter ladda ner musik, det här var ju innan mm. innan, eh, vad heter det Spotify varpå jag minns, mm. det första jag gjorde när jag kom hem var ladda ner alla Kiss-låtar för jag tänkte <laughs> detta kanske gör någonting eh, och det visar sig att det misslyckas de är ute på en sväng nu mm. Ja, herregud. Det jag skulle komma till här i alla fall är så att visst, nu, nu kan jag inte jag jättemycket vad, vad, vad Spielberg har gjort och jag kommer säkert kolla på Tarantino-filmer mm. jag vet inte när den kommer hans manson men den kommer jag ju se. Ja, ja mm. Men det är ju så liksom, vad fan, hur kan man göra? <laughs> eh, men, men det är också det som man ibland man undrar varför de inte har kollat på liksom vad musikbranschen har gjort de har ju emot i många år med mm. streamingtjänsterna och det och det kom massa mm. olika försök och utspringare och sånt där Tidal finns Tidal fortfarande. Ja, typ inte. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Jag undrar då mm. det. Men där ser man ju där att den, den har nog inte helt dött ut på det men den verkar som att de har förlikat sig med och, och anpassat sig helt mm. enkelt. Många många traditionella journalister och folk som har blockat grejer på Spotify och diverse andra streamingtjänster och, och liknande. och det. De, de, de vet det. Det är därför de drar på konserter nu väldigt mycket istället. Du, ja, men alltså, no mm. Någonstans handlar ju allting om att man... Eh, jag hävdar att det är så nu kommer jag låta jättesmart. Mm. Men man måste ju se liksom vad... Hur ser världen ut just nu okay. Spot, alltså, Jag hade tänkt som jag var Filmskaparen och slaget Okej okay, eh, Streaming är aktuellt mm. Kanske gör något som lämpar sig där alltså, Man får ju Spielberg hade säkert kunnat ha gjort Någonting bra snart igen Det vet nog ni bättre än mig Han kanske tappade fullt mm. Men jag alltså, ser, som jag sa det tidigare någon gång, att jag tror bara det handlar om att de måste hålla sig kvar i folks medvetande. Därför, mm. säger de någonting sen, skulle jag inte heller vara förvånad om det här är någonstans, någonstans något PL-syfte för att mm. det skulle komma någon, någonting om de här gubbarna mm. Jo, alltså jag i, i, för min del så tycker jag att det, det bästa är ju, liksom, är ju den här demokratiseringen för. För dels oss men också, också, bara, också rent generellt att folk finns och det får möjlighet och det. Eh, vi har ju fler citat här Vi kan, jag kan ju ta de som är intressanta. Vi har ju Eva Duvernay eh, som har gjort Selma eh, som mm. är nog hennes mest kända skulle jag säga. Mm. Um, film och det. Hon nämnde ju bland annat Som hon sa att uh, one, one of the things I value about Netflix Is that it distributes black work Far and mm. wide 190 countries will get When they see us då, in En ny jag tror det dokumentär ja. uh, mm. Eller film Jag är inte säker Dokumentärserier uh, på gång då uh, precis. I've just had one film Distributed wide internationally Not Selma, not Wrinkle though, A Wrinkle in Time som är en, en väldigt mainstream film It was 13th by Netflix That mm. matters um, Att de får möjligheten att liksom släppa någonting brett um, ja. Och att filmskapare får det också som sagt i med Soderbergs demokratisering och att det också blir möjlighet för att filmskapare kan komma från fler bakgrunder Tidigare har det varit vita Medelklass yeah. snubbar och, och, och, och över där. Oh, ja. eh, arbetarklassen har inte liksom haft samma möjlighet att bara skapa film och ha det uttrycket. För det var varit yeah. dyrt att komma in i film. Det kostar pengar. Och även om man vill göra någonting grillaktigt så har inte det varit möjligt. Det är det yeah. ju nu. Usvis. Jag, jag får veta det rätt om jag själv den här. Hon kommer ut, men. Där hon kommer ut med en serie här nu på, en miniserie på Netflix som Central Park 5. Ja, den är den där äh. When They See Us. Ja, just det. Så skulle den heta. Den har en bytt namn. Den äh, kommer i maj någon gång. Den kommer nog vara fet. Mm. Men det är kanske inte Steven, tycker Steven har inte en sett det, för han har ju inte Netflix. Det Jag tror att är... Steven har en dator. <laughs> det tror jag han har mm. men han använder den till att en Asus <skratt> känns som en sån här packad billesnubbe <skratt> han kör fortfarande med feta datorerna för att mm. det ska vara som det alltid har varit han, han använder den bara för att mejla med <skratt> <skratt> han tycker det är lite jobbigt att han inte får ta på frimärken så lätt så han var tvungen att ge upp den Old man yells at clouds yeah. Bästa, bästa Simpsons-skämtet Ett mm. av de bästa Simpsons-skämten mm. ja. ja, men det, det är ju det Det finns ju mm. dock, eh, som sagt, igen en sak som man ska Igen, och på något sätt Vi får ju det låta som att Netflix är den stora hjälten här Och det här är ju en sån mm. som har blivit en stor aktör nu som kan, som kan dra sina egna Nävar och det och en sak som jag Vill nämna det som jag tycker Också är väldigt Som jag egentligen inte gillar att förstå varför de gör det Det är bland annat att Netflix Och många andra streamingtjänster har ju följt efter Det exemplet, de offentliggör ju Aldrig siffror eller någonting Nej just det De gör aldrig hur många som tittar eller någonting De har all den här datan Och de, de samlar upp väldigt mycket data Hur vi kollar på saker Mm eh, och vet när det... vi pausar. När på dygnet ser vi dem. Hur ser vi dem? Vart klickade vi? Sökte vi fram dem? Eller klickade vi via hur-menyn? Um, all alltså som det... information. Och jag, jag tycker ju att det där med att titta siffror är inte bara för filmskapen. Det är också för oss. De säger, säga, men det här är jättepopulärt, säger de. Det här, var en, det här var det mest sedda den här månaden. Ja, men hur många? Men är det är alltså. Är det så intressant att veta? Det är det ju. Det är det ju för jag tycker för filmskaparna är det. Hur kan de förhandla överhuvudtaget med Netflix när det gäller jo, jo. att få bra betalt när de inte vet en, de får ju Inte ens filmskaparna får ju veta hur många som ser deras film. Alfonso Paron har ju ingen aning om hur många som har sett Roma. Han säger det. Jag vet inte. Netflix säger ingenting. Inte ens när jag frågat har de sagt hur många som har sett den. Nej, jag tror du menar det, alltså för, för oss tre och andra civila att man inte vet. Det är ju klart att det kanske vore enkelt eh, mer rimligt där. Men... Jag tycker, jag tycker att ja. transparens är ganska viktigt för med jo, företaget. Jo. De är öppna med, med det. det. För det, det kan göra att vi kan tycka om Vi tycker att priset är dåligt och sånt där. Och, eh, det kanske är så, I ett stort perspektiv som ögonblick så är det kanske irrelevant så jag tycker ändå så dock det är, med den här transparensen så kan vi säga om det här är ett bra pris vi betalar eller inte, det är bara Netflix som vet om, om de tar ut ett bra pris eller inte på tjänsten eh. jo så är det ju men sen så att ja jag tror att det kommer ändå sig ja jag vet inte Nej, vi får väl se, vi får spela in en på de fem år igen och se mm. vad säger du Henrik? ja jag, jag, jag, jag, nej, jag håller med alltså, ne Netflix är ingen underdog eller outlaw här alltså det, mm. ne Netflix har liksom fått uh, skattelättnader mm. från, från till exempel Storbritanniens regering har de fått skattelättnader och uh, duckat och betalat liksom företagsskatt och så vidare mm. Netflix är liksom inga änglar här utan mm. så det, det är ett äckligt företag som alla andra. Mm. Mm. Men, Men det är väl just det ett företag? Allt ja, vad det innebär. Det, ja, med allt vad det innebär. Det, det, det positiva med att plattformen de just mm. nu tillhandahåller i det format de tillhandahåller, det öppnar upp möjligheter för konstnärer att få ut sina verk mm. som de. Kanske inte annars skulle fått ut mm. Så det, det luckras upp lite Liksom mm. fler Fler får göra sin röst hörd Och det är mm. bra Ja precis som, som Youtube på gott och ont har På gott och ont har Skapat för, för i princip de här Man kan säga do it yourself Människorna ja. um, Som kan skapa upp där Och det som sagt, på gott och ont men Det finns oh ja. mycket skit oh ja, där är det på vi. Det finns det också på Netflix också, men... Oh ja, det är... Särskilt alla jävla True crime-serier som finns ja, säger oh, inte right. nu <laughs> Making jag a murderer Det är så jävla utbränd På true crime och då har jag knappt sett En enda, men alla tror Har du lyssnat på senaste mordpodden Eller? Nej, I mean, det, det har du, jag inte Fuck alltså, off Mm. jag ska ge dig en lista ge fan i mordpodden den är ointressant jag, på jag, jag har sätt. Kollat, på, jag kollat på American Vandal som driver med alla dem utan att de egentligen har sett någon av dem här och jag tyckte det var mycket mer underhållande för att jag kunde känna igen alla de här greppen ändå som de gör det kanske är något för mig då. Du ska kolla upp. Ja, men ni kan sitta med er hyppste äh, grej. Äh, så kollar vi andra på True Crime istället. Mm. Så kan det, liksom, det, det, det, det är det som där däckarna är just nu. Den här. Efter Nordic <laughs> Noir det. kom True, True Crime och tog över. Ja, men True Crime är kul. Alltså, jag är så utbränd på hela konceptet. Där, så vad var en det nu? Ted Bundy var väl ett av de senaste jag såg på Netflix eller alla fall. Ja, jag jag kollade serie? In. Jag kollar inte på det. Nej, inte jag eller jag orkar inte. Nej. liksom de där var, det, var, det var man ju intresserad av när man var 14 liksom där <laughs> Det enda jag sett är Mindhunters. Det finns intressanta saker. Ja, det enda jag, jag, den jag, den den jag har sett är Mindh ja, mm. Mindhunters som David Fincher har gjort. Ja. Eh. Är liksom, den enda bra ser David Fincher har också gjort den enda bra liksom True Crime-baserade serie seriemarlarfilmen. Mm. Zodiac. Mm. Oh, ja, oh, ja. Den, är, den är faktiskt väldigt underskattad. Den är magnifik. Mm. Jag kommer bjuda in er till min podd där vi ska ja. ha True Crime-tema. Ja, tack. Ja, vi ska ju ja. först ha, ha det som vi, ja, vi inte har fått datum på än. vad är det? Du Park. Ja, ni får lösa det. <laughs> vi får lösa det i din podd. <laughs> ja, men... Jag har, jag har lite mycket att göra nu. <laughs> <laughs> För mig, vi får... Vi får... det eh, ihop re, re, det här, Henrik? Nej, men det är så här jag förhandlar. Ni får komma med förslag. Jag säger nej till det. kommer med ett eget förslag. Ni säger ja till det. Alltså man vet att det, det, det börjar spåra ur nu När vi börjar liksom diskutera Det här, Såna ja. här så Det slutar alltid så när vi spelar in liksom. Jag vet det, det, det, Och Nick, Niklas blir lite som, som De här figurerna vi har pratat om Lite Det är lite för att återkoppla Niklas, Niklas tänker så långt Så att han gjorde en liten återkoppling där För att, så att runda av det hela För vi är ju där där nu, ska ja. ja, men det är ju skönt att någon har tankeverksamheter med sig. Det är Niklas mot status quo. Eller? Uh, this is... Exakt, uh. jag kommer take Francis Rossi down. Ett litet skämt. Han Friend. var med status quo. Ja, precis. Ja, den, den, var, den var clever. Det var, var bra, Niklas. Så stäng av nu när jag har dragit ett clever skämt. Ja, men vi får, får tacka Niklas Telt. Eh, ni kan ju hitta ja, och höra honom. höra honom på eh, Rosenkvist och Tält. Ja. Det där han hussera vanligtvis eh, innan vi släpper in honom lite här och luftar honom. Lite, så då och säga. då är jag väldigt rolig på Twitter. Jag tyckte jag var väldigt fyndig då. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, jag Jag kollar ju Twitter så jag har varit en gång i kvartalet ungefär. <laughs> mm. Okej, <Okay>, Spielberg. Okej. <laughs> Det är inte min kopp det är, mest, det, det är nog det mest Psykiskt hälsosamma sättet Att förhålla sig till Twitter ja, men jag, jag får sån jäkla overload Sensory overload <skratt> Varje gång jag går in på Twitter Jag, bara, jag tänkte här, Nu ska jag gå in här och se om jag kan äh, Få igång det här Och en rutin Nej, nej, nej, vad är all den här skiten för? Nervös sammanbrott direkt <skratt> jag, jag, får, jag, jag får nästan ett det Jag har kolla på Twitter Det är därför jag inte klarade. det det vill jag bara ha länkade kommentarer och sånt där från Twitter det kan jag stöta ut med. Men vill du, vill du liksom vad heter det pitch he, reklama din Twitter här då? Säg alltså. vad du heter där Va? Niklas. Eh, antagligen heter jag Niklas Talt. Alltså Niklas Talt eh, på Twitter då kan ni Eftersom Niklas inte vill det så får jag väl kolla upp vad den heter. Ja, oh, ett Niklas Talt. Ja, ja, men jag sa ju det. Det är klart att jag har koll på mina sociala mediekanaler. Du sa, det det jag tror. Ja, men inte, ja. Vi har försökt runda av en här kvart nu. Knyt ihop säcken. Yes, sir. Var, var hittar man dig, Henrik? Om? Om du huserar någonstans. På Instagram Oj. vet jag en del. Jag huserar inte så mycket. Ni kan hitta min Instagram. Jag äter snushenrik. Jag är där jag lägger upp lite lite konst ibland. Mm. Uh, du är ju en alkande konst när du är jävligt duktig på det. Tack ska ni ha. Tack. Nej. Mm. Mm. Nej, du ska mm. säga att du höll med om att jag var godlig på Twitter. Det, det, det höll jag med om, ja, precis. Ja, tack, tack. Nu, nu när du säger det så här i efterhand. Mm, men... ja <laughs> Där kan ni hitta mig. Jag finns också på Twitter, men jag skriver inget där ändå. Än. Så jag återkommer med min Twitter när jag har när jag börjat bli rolig där också. Mm. Ja. Och Tim, där hittar man... Här, ja. Här, ja här, jag, jag är inte så, så aktiv på något ställe. Min, min Instagram är väldigt sporadisk. Jag gillar det på det sättet. Jag lägger ut någon gång, Bara tredje eller var fjärde månad eller något. Ni hänger inte som. med. Det är den nya tiden. Ja, ja man måste väl picka sitt poison. <laughs> Hur? Ja, jag får helt enkelt. Men vem vet det, kanske, det kanske ändras här framöver. Så, jag just nu ja. i alla fall har jag, har jag tagit en liten avstånd från sociala medier generellt. Jag är inte så inne så jättemycket på det som jag har varit för. Jag har kort på några finny. Det, det här lyssnar jag på det. Det ser något fyrig. Vad gör det. Alla vill se vad du gör. Ja, jag, jag tror vi ska säga jag tror att som, vi slutar nu va? ja det, det kommer snart något sånt där citat som man kommer, som Niklas kommer att få nittlas kommer ångrar att känns det som om vi inte om vi inte sluter snart uh, ja jag kan ju Men, säga jag ska ge vad att det här ja det här var det här var betydligt roligare än det här Oscarsasnittet vi spelade in för något år sedan jag tyckte du inte det var kul att prata om bara om Bröden Östlund inte om hans film som ingen av oss hade sett jo jo men det var ju jag som var behållningen av avsnittet det är, men just ja, det är järvt ja bold claim bold claim mm. ja, vi låter lyssnarna få dra sina egna slutsatser gå mm. lyssna på Oscar ja vilken av dem det är del ett va för mig som heter det, och sen har vi Ruben Returns del två. Ja, jag döpte rö dem helt efter ja, bara Ruben. <laughs> ja, det blev ju bara Ruben <laughs> i alla <laughs> fall. <laughs> Första där. <laughs> ja. ja. Ja, tack men, för äh... ditt avsnitt som du pitchade här. <laughs> mm. När ligger det här ute nu då? Mm, det när det är färdigt säger jag. Mm. God dag ykskraft Du kommer få veta det Niklas Jo jo men Ja Saksamma mm. ja. ja men vi tackar för att ni har lyssnat Om ni har hängt kvar så här länge Om ni inte bara nej vi vill inte höra på ert kallprat <laughs> mm. så, så tackar vi där Och så återkommer vi någon gång framöver Vi är ju sporadiska nu för tiden Eller det har vi nog alltid varit så I alla fall de senaste två åren Har varit vi jävligt sporadiska vi har lagt undan illusionen om att ha något slags släppschema nu, tror du. För tillfället. Ja, men vi hade väl aldrig någonsin ett släppschema? Ja, vi försökte ju. Mm. Det gick inte så bra. Jag får nog styra upp den här skutan. Vi kommer tillbaka då? till munvärlden, Niklas. Jag kan <laughs> nog styra upp den här skutan externt. Externt? Typ. Nej. Antingen är du in eller ute jag vill i alla fall tacka så innerligt för att jag har fått äh, äran att vara med en gång till mm. det, var det, kul. Kul. Ja, det är kul att du kunde vara med vi vill nog köra några grejer snart igen det, är det. Ja. hoppas jag så får ni andra ha det är bra om inte någon annan vill avsluta med något nej jag är nöjd hejdå kolla, kolla på alla ISPN dokumentärer om basket ja gör det. Fick jag fick in det Yes. Mm. Vi hush. Hej då. Hej då. Hej.